Отой почав примічати, як там ногами виробляють танцюючи, а прийде додому, той собі так потрапляє. Як нема нікого, то й у хаті, а як хто є, то забереться куди так, звідкіль тільки небо на його дивиться, і видругує мазура, витряса польки і всяких других. Таким побитом привчивсь Антосіо до всяких танців, що став хлопцем хоч куди. І поки перейшов у філософію, то вже мав від других дичарів і тютюн, і ковбасу, і різні ласощі за науку, що вчив танцювати. І всюди показував, і дома, і в класі, і в бурсі, де тільки доводилось». Інспектор знав, що він такий митець, та не мав як причепитись. То було тільки перекривляється і то навмання. Іноді навіть і не в тім класі, де Любораченко, бо й у вічі його не знав. А тим часом риторика Минала і Антосіо все в мову входив і між товариством, і в городі. Чи до бесіди, чи до танців, чи до чого Антося, якби не ретор, то всюди був би ватажком. А там не всі йому піддавались. Не того, що він не вміє або що, а того, що де ж таки ретор, фе. То виробився так, Антосіо, поки вся риторика минула, а ще прошлими вакаціями був зовсім не такий. Несміливий, бандуроватий, тільки зазнайко такий, що куди-куди. А бідна мати ускаржилась йому на Тимоху, що все собачить, і то моє, і це не ваше. «А як озвешся, то так і гукне. Молчать, бо з хати викидаю». Жила вона, як і за отця Якима в старій хаті, і думала сердешна, що, як вона мати, то всюди має право, і носила ключі при собі. Тимосі це не подобалось. От і пристав він до жінки. «Відбери, та й відбери ключі від матері». Віддала стара ключі. Та не сіла, руки склавши, а все-таки мішалась то в одно, то в друге, сказано, молоді хазії думає, чому й напуття не навести. А Тимосії це не подобалось. Яке тобі діло, каже. От мати й ускаржилась перед Антосом, що сякий та такий наш зятенько. Добре, каже, озвався Антосо, бо яке ж вам діло до його хазяйства, чорт його бери. Як то чорт його бери? «Та так просто, а хіба що? От і це, а шкода! Ова, хіба ж воно ваше? А чиє ж його? А чим же воно його?» – аж скрикнула мати. «Та так його та й годі! Впустили сокола, то й цяцкайтесь! Тепер все його, коли не зазначили, що даєте, а чого ні! Не писала м, бо не хотіла, а воно все моє, моє та й годі!» Умру, а все казатиму, що моє. І почала плакати, а плачучи приговарювати. Оці руки, показує, і льон брали, і коноплі. Ще й за твого батька покійного, хай там царствує. Я й коло жінців, я й коло косарів, я й коло пасіки. І всюди я, всюди я і воно та моя кривавиця. Не моє, не моє, а не ваше, каже Антосю. Було ваше, а тепер не ваше. А чиє ж? Того, хто тут настоятель. «Добре, синку, тебе навчили. Так, голубе, так, будеш багатий, і ти такий будеш. Це друге діло, а Тимоха, бачте, який». Не знайшла мати Ульги в розмові з сином, не знайшла поради. І нім пройшов той рік, що він приїхав на вакації, ще й на в Комірнім. Викидав Тимоха з подвір'я, і вона найняла собі хатину в посполі. Так і жила». Не було ідеї розкластися з тим, що взяла зі своєї праці. А взяла дуже небагацько, бо Тимоха все собі позоставляв, що було лучшого, що було здібного навіть і побиті вулії. За тіснотою стара й наймички не держала, а коло всього ходила з теклею, тільки найняла прачку та договорила молодицю воду носити. Мася ж все панувати збиралась, то ні до чого не торкалась, та ще й сварилась. Хіба я хлопка каже, щоб у такій хаті жити, і піде собі у двір та й там застрягне. В цю саму хатину приїхав і Антосьо на вакації опівкурсу риторики. Фі. почав він, тільки поріг переступив, фі, в якому же ви свинінце живете. Через зятенька синку, відказала стара. Так вам и надо, было не мешаться ни в свое дело. А куды что я так мешалась не в свое дело, Та уж недаром вас выкидали с хаты. Ни, сынку, так и мисенько. Уж не говорите мне, я все знаю, недаром я семинарист. Вот и по делам, на другой раз наука. Пусть знают и другие, кого взять я выбирать, кого впримы принимать. А вы, вступая, рысю, теперь и плачьте. Видели очи, что покупали і заклав руки в кишені, похитав голову, та й почав ходити по хаті то взад, то вперед, дивлячись на чоботи та похитуючись на стану і стиха посвистуючи. «Що це ти здумав?» – заговорила мати. «Ти в корчмі чи що?» «Нєт, я в свинінце, озвався Антосьо. «Бог з тобою! Образи!» Підвів Антосю голову, глянув стиха на образи і пішов з хати посвистуючи. Руки в кишенях, кашкет на бакир, і аж на очі насунув його. Сам в якійсь білій блузі. «Господи, господи, – подумала мати, – попереучували моїх діток на один бік. Пропащі світи. Господи, господи, ой, як до матері!» А ми бувало в свого татуня, як курчата в купці в купочці. Вони навчають, ми слухаємо, і так поважалися моїх, так любили. А матінку то, господи-господи, ні вже. Кончина світа зближається і почала плакати. Ні Теклі, ні Масі на цю пору не було вдома. Текля була в полі коло баштана, а Мася в економа на посидінках. В економа було дві дочки, то Мася до них і вчащала, і вони до неї навідувались. Наче на прикрість матері Мася все водилась з шляхтичками та з шляхтянками, як і завсігди. Наведе гостей та й лається, що не попанськи мати приймає. То й лучше, що її не було, бо не дала б матері їй наплакати». Антось, вийшовши з хати, потяг до Тимохи в тій думці, що хоч вилає добре. Злий, де аж іскри з очей скачуть. Він же йому дасть, подумав би кожен, хто б угадав, що на душі діялось. От і прийшов він на батьківщину. Все згадалось, і замість гніву покотились сльози. І Бога не боїтесь, і людей не соромитесь, сказав Антосо Тимосі. А Тимоха – ти ж то мені заукащик? Вон! Вон безсумленний, маму з хати виганяти, вон гукати моха. Я піду, каже Антосо, але й ти, чорта з'їси, що будеш в солодьках. Ваше Преосвященство, помілуйте, почав Тимоха глузувати, та все кланяється. Не смійтесь, не глузуйте, та й на дядька не дуже духвайте. Вже в синод з прошеніями на його так дорогу втерли, як перед зеленими святами до балти. Лиш не видно, як кишнуть, тоді розлічимось. Ну, ну, розлічимось, а тепер – та й замовк. І Антосю нічого не казав. Помовчали обидва, і Тимоха почав. Дівне діло. вигнал сволоч, а другой претендуєт. Зачем же мать біжаєш? Сам же ти сволоч, звався Антосю, ти волоцюга й приблуда, чого тебе чортяка приніс сюди? Чого втисся між заволоки, між сволоч? Іди туди, де не сволочі!» «А ти вон куди йди, гукнув Тимоха, схопивши Антося за плечі і виштовхав аж на двір. Ще й собаками затравив. Щоб не орися, то були б порвали. Та вона обігнала його і стали собі брат з улиці, а сестра з подвір'я, та й не наговоряться. «Гореш тобі, сеструню!» – закінчив Антося. «Мамуня винні голубе, та архирей», – відказала Орися, – «Той прислава вони втовкмачили. Лучше б були під лід пустили». «Аріся», – гукнув Тимоха, – гука озвалась Орися, – «бувай здоров». І зникла, мов її вітер поніс до хати. А Антосьо з повагом подибав вздовж селом до матері, проклинаючи всіх і все, хто і що під язик підскочить. Засумований, став він під хатою в себе, під стіну плечем, та й думає. От які попи, от який з них ужиток для пастви. Невже і я такий буду? О, ні, грім мене вби, що ні. Та вб'є він мене, як пробачу окоянному. З цього часу Антосій у церкві не дивився на Тимоху, і де тільки міг, всюди розказував про його правду. І у лице, і поза очі. А час ішов та йшов. Антосю тільки прийде до хати, дайте мені що з'їсти, та й потягне за ворота, аби дома не сидіти. Або ляже на соломі в клуні, та й валяється. Або сяде на колесах, що також в клуні стояли, та й виграє на скрипочку. Пограє-пограє, награється, та й гойдається на колесі, задумавшись, і щоб за холодну воду взявся. «Ти б хоч хати глядів, – каже йому мати». А я разві до вас за сторожа приїхав, І той своє, а вона піде собі або й постоїть трохи, головою похитаючи, та й татуніє. Вже більш тижня минуло, що Антосю наче не солоний, і не спиться, і не ложиться, ані йти, ані сидіти, як то приповідають, і в поле мене не бери, і дома мене не лишай. Ніхто не знав, чого це так, і він сам не догадувався, тільки нудився, марудився, чогось хотілося і сам не знав, чого. його отак і потяг він на подвір'я, а там хтось їде, він назад. В хаті саме полуднувати сідали. Хтось їде, гукнув він, до нас, пита текля, до нас, каже Антосю. Ким це розносила лиха година, озвалась маті, хапаючи з теклою, що там було на столі. А тим часом двері стиха скрипнули, на бігуні і ввійшла Галя. Аж дух Антосюві захватило, аж з лиця спав, як побачив її. Серце тьохнуло та й заніміло. В очах заблищало, замиготіло, і аж наче млості б'ють. Вклонивсь хлопець та ще з таким подригусом аж до лівку здер, шарнувши ногою та й став, як вкопаний, стоїть, руки потирає. Поки мати то за жнива з нею погуторила, то за спасівку, відійшли Антосіві за шпори, той і він вмішався в розмову. «Як же вас тут Бог милує на селі?» – каже. «Слава Богу, ні на що скаржатись», – відказала Галя. «Слава Богу», – озвався Антосів. «Казати б, що і справді пан Антоній такий радий, що аж Богові дякує. А ви думаєте?» Думаю, що ви там між городянками навчились компліменти садити, то й приїхали на село людей дурити. Я приїхав людей дурити? Ха -ха, -ха, ха ха. Та й те сказати. Хіба ви люди? А що ж дівчина чи панянка? А це не людина? Хіба ж ви не чули, що як ідуть самі чоловіки, то кажуть на них якісь люди йдуть. А як буде між ними жінка чи молодиця, то, кажуть, ідуть якісь чоловіки і молодиця з ними, чи дівчина, чи баба. «Та хіба ж ми не люди?» – озвалась Галя. «Хіба я кажу, що? А люди своє знають? Мабуть, що не люди, а люди тільки чоловіча стать?» «Ха-ха-ха-ха!» засміялась Галя. «Ха-ха-ха-ха!» ха засміявся Антось. «А воно і справді так кажуть», – заговорила стара. «Як жінка, то вже не люди, а жінка...» Та й годі. Тимбото, каже Антосо, то як же я міг би людей дурити, коли між нами ні ока чоловічого, а все жінки? Галя щось хотіла казати, та вийшла текля, що десь з хати виходила, і погедзикалися з нею. Антосіо залишився у хаті сам, та й задумався, і все пригадав, що думав, що робив, ще від позаторік. І наче тому півсуток. Так все воскресло і стало перед очима. А серце так дрібненько, так любенько тріпочеться, що бодай і до смерті то не жалкував би. З цього часу Антосьовій з голови не сходила дівчина. Чи спить він, чи лежить – все перед очима. І якась нетерплячка бере, щоб піти хоч подивитись на неї, хоч здалека оком глянути, мов би легше стане. Отрас вдягнувся він і пішов, і сам не знає, куди, через греблю, за дільниці, на гору, мовби самі ноги несуть. Куди я йду, питає сам до себе і не йде, а біжить. Куди ж це я, каже? А перед очима кукілівка зеленим та квітчастим килимом розіслалась. І церкву видно, і попову хату, що так на узгір'ю стояла. На його подвір'ю кожен куточок видко, де навіть курка пробіжить, і те видко. Антосій почав роздивлятись. Аж в очі йому коле, а він дивиться і зітхнув, і сам не знає чого. Аж от побігла через подвір'я дівчина в зеленім убранню. «Галя, їй Богу, Галя!» – мало не крикнув Антосю. Зашуміло йому в вухах і в ногах, таку силу почув, що покатав, як на поштарських конях. Згодом вертавсь Антосіо з Кукілівки додому. Вийшов за дільниці, оглянувся, а те платячко ще зеленіло на рундуці. Галя як вийшла за ним з хати, то так і стояла, оком проводила. «Отже вона мене любить, – каже собі Антосіо. їй Богу любить. Вже ж нічого їй стояти на рундуці. Щось-то вона дума, може за мене, і хутко, хутенько став терти рука в руку. – «А, – каже з притиском, – а, браво, хлопче! І, мов би, сміється, мов би, плакати збирається». Через кілька день Антось знов потяг у Кукілівку. Там знов, і що кожен раз все більше та й більше кохав, все тяжче та й тяжче доводилась йому розлука. Не раз збирався і признатись. От-от, та й на кінці язика задержиться, мов би йому мову замкне. Тільки серце б'ється, б'ється, і так хочеться поцілувати. Не смів неборак признатись, бо ще кінець курсу вилами був писаний. Так і вакації минули, що все збиравсь сказати і нічого не вимовив, тільки ходив та й ходив. І вона йому нічого такого не казала, хіба по очах пізнавали одне одного. І вона радіє, як заважить по чим-небудь, що він кохає, а він радів, що вона. Перед самим виїздом Антосіо ще раз був у Кукілівці. Подивився Любенько на свою дівчину та й каже, «Не забувайте мене, а я вас не забуду». Осміхнулася вона, зажарилась, глянула на його таким оком, що лучше самого неба, і пішла в валькир. Не всиділа. Незабаром вернулась і винесла капшук. З одного боку на йому галка вишита, а з другого – пара голубів, що цілуються. Та воно й не голуби були, а лучше заморські пугачі, бо пір'я у них червоне та зелене тощо. Тільки хай буде голубе, бо Галя так казала і так думав Антосю. «Дарую вам на пам'ять», – каже вона. Схопив хлопець і аж йому очі заблискотіли. Подякував і встромив за пазуху. Тут, каже йому, місце, коло серця самого. Незабаром знявсь додому. Вийшов панотець на рундук, вийшла пані матка на рундук, а Галя потягла до воріт. Може б, сюди через садок східніше, каже панотець. Антось оглянув на Галю, а вона каже От я вас проведу. Ходім, і пішли. Садок був давній та здоровий. Німеччина до його не досягала, той густий був. І пішли собі, небожата стежечкою, і як вийшли, то вже Антосьо й сам дорогу знайде, почали прощатись. А... «Анно, Анно, – почав Антося, – якби ви знали, щоб я вам сказав на прощання. А що?» Багацько дечого звав свін, потрясши головою й око пришкуливши. «Та кажіть, бо нема часу чекати, скажуть, чого так довго не вертались?» А тут і почав батько гукати. «Галю! Галю!» – «О, кличуть!» – заговорила дівчина. – «Бувайте здорові!» Антосю схопив її за руку і поцілував. Щиро поцілував, а вона тільки глянула на нього і пустилась садком. «Почекайте, панно Анно!» – заговорив Антосіо. Стала дівчина, хлопець підійшов і, мов би не смок смог її в лице. «Що це ви робите?» – каже дівчина. «Нічого, ангел мій, нічого!» і обняв її і поцілував самі губи, і вона його, тільки, мов би, самі губи цілували, а вона, мов би, і не хотіла. Зажарилась небога після цього і рушила садком, як птах летить. А Антосю подибав своєю дорогою. Галя ж бігла та долонями лице холодила, що горіло, як жар, і серденько так тріпочиться, і так гарно на душі, м'якесенько. А він дибав, похитуючись, і в саморадощах насвистував «Ти душаль моя». Мов би, і садок не так зеленів для Галі, і півні не так почали співати, мов би, і собаки не так загавкали в кукілівці після Антося. Без його для Галі наче другий світ почався, і все на йому споганіло. Йдучи додому, Антосо видумав молитву до Присвятої Богородиці – в ній, пом'янувши все те, просив Пресвяту діву. «Малі сина твоєго і Бога нашого, та подасть мі руку Галі». Цю молитву приточив Антосю до всіх відомих і там що щиро кожен раз прочитував. Та мало, що рано і ввечері, ще й на день разів по сорок читав, і вночі, аби прокинувсь та спам'ятав, то вже моли сина та моли сина.